Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa salatu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa muwala amma ba'du Ikhwanafi bin A'zakumullah Balaq kesempatan majlis yang kedua ini kita akan menjelaskan lebih rinci tentang ashab as pentingnya sifat kesabaran terutama di dalam mengampu dakwah ilallah mengingat terlalu banyak musuh-musuh dakwah Ikhwanu di na'zakum Allah sifat sabar ini merupakan sebuah sifat yang wajib ada pada kaum muslimin wajib ada pada individu-individu kaum muslimin ittifaqil muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin Disebutkan al-syighu Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullahu Ta'ala Di dalam kitab beliau Disebutkan dalam kitab Majmuul fatawa Di tirat yang ke-10 halaman 39 Ibn Taymiyyata Rahimahullahu Ta'ala menjelaskan Wali hadha Kana sabru Wajiban bittifaqil muslimin Ala ada'il al wajibati watarkil mahburat Oleh karena itu Sifat sabar ini Perkara yang wajib Dengan kesepakatan kaum muslimin Sabar di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dan sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan. Wa yadkhulu fi as-sabr 'ala al-masa'ib 'an ayyajza'a fiha. Wa as-sabr 'an titba'i ahwa'in nufus mimma nahalla an termasuk di dalam kewajiban sabar ialah sabar di dalam menghadapi musibah sabar dalam menghadapi musibah jangan sampai dia berkelup kesah ketika mendapatkan musibah masuk pula di dalamnya sabar tidak mengikuti hawa nafsu tidak mengikuti hawa nafsu melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT sehingga ada tiga perkara kewajiban sabar di dalam melaksanakan kewajiban perintah yang kedua kewajiban sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan agama yang ketiga kewajiban sabar di dalam menghadapi musibah musibah plus sabar di dalam mengekang hawa nafsu ini semuanya wajib waqad dzakarallahu as-sabra fi kitabih fi akthar min 90 mawdhi'a dan sungguh Allah azza wa jalla telah menyebutkan kesabaran dalam Al-Qur'an lebih dari Sembilan tempat Kalimat sabar Dan pecahan-pecahan sabar ini eh, Allah sebutkan dalam Al-Quran Lebih dari sembilan puluh tempat Wa qaranahu bisalah Fi qawlihi Wasta'inu bisabri Wasalah Wa innaha lakabiratun Illa alal khasii dan bahkan Allah menggandengkan sifat sabar itu dengan salat dalam firman-Nya di Fushilat 34 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Fatihah Al-Baqarah: وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرٍ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَنْ الْخَاسِئِينَ Hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah azza wajalla dengan sabar dan dengan solat. Itu perkara yang besar kecuali bagi orang yang khusyuk. Al-Baqarah 45. Sabar digandingkan dengan solat, sementara solat merupakan rukun Islam yang kedua yang besar, menunjukkan pentingnya sabar di dalam melaksanakan kewajiban solat. Pentingnya sabar dalam mengerjakan semua kewajiban-kewajiban kewajiban agama. Ini penjelasan Ibnu Taimiyah tarahimahullahu taala. Sabar itu merupakan perkara yang wajib dimiliki individu ini, individu kaum muslim Sabar dalam mengerjakan kewajiban, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Iqramtina azabullahu sabar ini merupakan sifatun azimah merupakan sifat yang agung sifat yang mulia sabar ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin sabar ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin sifatnya para muttaqin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ketika menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa wa ala ra'sihimul anbiya wal mursalin dan tokohnya orang-orang bertakwa itu ialah para nabi dan para rasul Allah berfirman di disebutkan di dalam surat al imran 123 133 dan setelahnya Allah subhanahu wa taala berfirman wasari'um ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'ardha as-samawati wal-ardh wa 'idat lil-muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal-kaadhimin wallahu yuhibbul-mukhsinin Allah 'azza wa jalla mengatakan hendaknya kamu bersegera menuju maghfirah ampunan dari robmu bersegera menuju surga yang, lu, yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan untuk yang bertakwa yang bertakwa adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya yang berinfak dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit yaitu orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya orang lain Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini sifatnya kaum ut Ini sifatnya para ambiya wal-mursalin. Sifat-sifat tadi, sifat-sifat tadi, hanya ada pada ahlu sabr. Orang-orang yang punya kesabaran. Fatilka sifatun la yattasifu biha illa ahlu sabr. Sifat-sifat tadi Tidak bisa bersifat dengannya kecuali orang-orang Yang sabar Untuk bertakwa Perlu kesabaran Untuk bisa berinfak Dalam semua keadaan Ketika lapang, ketika sulit Perlu kesabaran Untuk bisa menahan amarah Murga Perlu kesabaran Untuk bisa memaafkan kesalahannya orang lain Perlu kesabaran dan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, juga harus perlu kesabaran. لا يتصف biha illa أهل sabr. Tidak bersifat dengannya, kecuali orang-orang yang betul-betul sabar. Anda perhatikan yang menantikan azakumullah siratul anbiya'i wal mursalim. Sejarahnya para para anbiya wal mursalim, bagaimana sabarnya mereka. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam Berdakwah di tengah-tengah kaumnya Seribu tahun Dikurangi lima puluh Selama sembilan ratus lima puluh tahun Bayangkan Berdakwah di tengah-tengah kaumnya Dihina, diganggu, disakiti, dianiaya Diolok-olok dan segala macamnya, sabat selama itu. Alabidah bihim alfasaratin illah kamsinaat tinggal di tengah-tengah kaumnya seribu tahun kecuali lima puluh. Bayangkan selama sembilan ratus lima puluh tahun sembilan abad setengah berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Tidak ada yang beriman kecuali yang telah beriman kepada Beliau. Wa Ma Amana Maahu Ilah Kalil dan tidaklah beriman bersama dengan Beliau kecuali sedikit. Sabarnya luar biasa. 950 tahun antum disuruh dakwah setahun saja sudah lisa disuruh dakwah sekian bulan saja sudah menderita ini 950 tahun dalam keadaan sudah tidak ada lagi yang beriman banyak yang tambah kafir banyak yang tambah sesat dimusuhi diolok-olok dicaci maki dilempari kotoran dan segala macamnya itu tetap sabar. nabi Nuhayahu. nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam pun juga demikian adam baca sirah nabawiyah sejarah nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam ke mana beliau dalam berdakwah kepada allah azza wajalla sampai ketika beliau berdakwah menuju ke kota paif di bani saqif di suku Hawazin masih ada kefamilian dengan mereka. Datang ke kota Paif menyampaikan Islam kepada mereka. Ditolak, mentah-mentah tidak diterima oleh masyarakatnya. Bahkan ketika beliau mau keluar dari kota Paif, masyarakat Paif tadi menyuruh, Memerintahkan wanita-wanita Dan anak-anak kecil Untuk membuat sob Di sepanjang jalur Yang beliau lewati Untuk melempari beliau dengan batu Bikin sob Sepanjang beliau lewat Isinya mengolok-olok beliau Merendahkan beliau mencela beliau Melempari beliau batu Sampai berdarah Pelapak kaki Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. tidak pernah mengalami Suatu kondisi yang begitu menyesakkan Yang begitu menyakitkan Yang begitu menyedihkan kecuali saat itu Betul-betul dirundung duka Sedih yang amat sangat Sesak yang begitu luar biasa Sampai mereka tidak sadar Jalan keluar Taif Sampai tidak sadar Sampai tiba di sebuah tempat Bayangkan Di tempat itu Datang malaikat Jibril Alayhi salatu wassalam Menyampaikan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hada malakul jibal Wahai Rasul Ini malaikat gunung dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu, maka Malakul Jibal mengatakannya Muhammad, aku telah mendengarkan apa? Aku telah mendengarkan dan aku telah tahu apa yang diperbuat oleh kaum kamu tadi. Izinkan aku untuk mengangkat dua bukit ini untuk saya timpakan kepada mereka. Namanya Aqshabain izinkan aku untuk mengangkat dua bukit ini dan aku timpakan kepada mereka bayangkan ya dakwahnya ditolak mentah-mentah bukan cuma ditolak dihinakan, direndahkan dilecehkan, diolok-olok yang berpadamikan anak-anak dan om perempuan dilempari batu Beliau sudah sangat sedih, sangat sesak, sangat menyakitkan hati. Dalam kondisi yang semacam itu ditawari oleh malaikat cipel untuk membalas dendam. Kira-kira kalau antum yang diperlakukan demikian dikasih kesempatan, pasti ya? Ambil kesempatan atau bagaimana? Hah? Antum di sidang, antum yang menyampaikan dakwah di tempat ini misalkan dipanggil, dikerumuni oleh masyarakat Sasinjai ini. Eh, sambil dikerumuni antum dilecehkan, dihina, diolok-olok, dituduh macam-macam di sidang di balai desa. Di balai kelurahan, di balai kecamatan, di kepolisian, direndahkan, dilecehkan, dicemooh, anak-anak, perempuan, semuanya, buat dilempari batu dan segala macamnya. Antum sempit dadanya. Dalam kondisi yang seperti itu, Antum mendapatkan kesempatan untuk membalas. Ada pihak kepolisian yang Simpati kepada Antio Gimana Saya berundung Gimana Saya tangkap mereka semuanya Saya masukkan penjara Gimana Dikasih pelajaran Tembak dengan peluru, -peluru karet Dia tidak mati Mati kan orang oh, panjang Kira-kira eh, apa yang akan dilakukan eh, Ya Pak, perlu mereka dikasih pelajaran. Betul betul pembinaan kelas pekat. Belum pernah saya direndahkan seperti ini. Di tempat kelahiran saya, di tempat leluhur saya, di tempat nenek moyang saya, saya ini asli Sinji, bukit Sinji. Asli pribumi dihinakan seperti. Sikat. <coughs> Wah, <coughs> itu kalau kita mungkin begitu ya. Nah, bagaimana? Sudah sesak nafas ya. <coughs> Ada waktu membalas. Sikat. <coughs> okay. Kita apalagi yang nawar, yang menawarkan bantuan bukan kita ini Ya aparat negara ini pak sikas tangkap semuanya jebloskan dalam penjara tebak mereka dengan perubahan karet mungkin begitu sabarnya kurang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang semacam tadi itu yang belum pernah sebelumnya beliau rasakan ditawari seperti itu oleh Malakul Jibal Beliau menolak. Beliau mengatakan Bel Arju Anallah yurju min aslabihim, man yagbudul wahdahu, la yurju bihi shayat. Ah. Jangan. Justru aku berharap. Aku berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan dari sulfi-sulfi mereka Anak keturunan yang beribadah hanya kepada Allah semata Tanpa sekutu baginya Bayangkan Tidak dibalas Justru didoakan kebaikan untuk mereka Kalau bukan mereka anak cucunya Semoga diantara, diantara mereka ada orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah semata. Dan tidak ada sekutu bagi. Begitu sabar. Sabar menghadapi ujian dan cobaan khususnya dalam kerajaan. Allah. Dan Allah kabulkan permintaan beliau. Setelah itu, Taif Bani Tafid suku Hawazin masuk Islam. Ketika perang Hunain para pelaut itu luar biasa. Hakat Rasul, teruskan. Kita, kita ya Eva terus terang saja belum pernah menghadapi kondisi yang seperti itu. Ya, Baya dalam sepanjang sejarah dakwah antum disini. Pernahkah mengalami seperti itu? Jawabannya, Alhamdulillah belum pernah lancar-lancar saja. -lancar. Tempat yang lain bahkan belum terjadi di kalangan para dai ilal lah, para ikhwah salafiyin suatu kondisi yang dialami Nabi kita Muhammad SAW di dalam mengampu dakwah belum terjadi. Maka tentunya ya, Al-Fatihah, kita harus lebih sabar lagi Ngurusi dakwah ini, lebih bersabar, lebih jujur, lebih ikhlas, lebih sungguh-sungguh, lebih semangat, lebih kotong royong, lebih bermusyawarah dan koordinasi dalamnya dalam mengampu Rasul. Juga ya, Al-Fatihah, yang namanya As-Sabr ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang da'i secara khusus dan ini merupakan upaya dan usaha untuk kesuksesan dakwahnya saya bacakan penjelasan dari al-syikh al-allamah Abdul Aziz bin Adillah bin Bas rahimahullah dalam kitabnya Da'watu wa Akhlaqu ketika menjelaskan tentang akhlak yang harus dimiliki para dai dalam berdakwah kepada Allah Beliau menyatakan Salisan yang ketiga min al akhlaqillati yanbaghilaka an takuna 'alaiha ayyuhata Antakuna an takuna haliman fi da'watika Rafiqan فيها, muthahmilan sabura. Termasuk akhlak yang harus engkau miliki, wahai para dai. Iyalah engkau itu harus halim dalam dakwahmu. Halim itu tidak terburu-buru dalam cara dakwah. Halim itu penuh pertimbangan dalam cara dakwah. Tidak kerasa khusus Kamu harus halim dalam dakwah Rafiq lembut santun dalam dakwah Mutahamilan soburo Kamu harus menanggung Dan sabar menghadapi Derita dakwah Harus katapliyo kama fa'ala ar-rusul al 'alayhi musallatu wassalam sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para rasulan itu wassalam wa yak wal 'ajalah wa yak wal 'unf wash shiddah 'alayka bis sabr 'alayka bil hilm hati-hati kamu kamu jangan terburu-buru dalam cara dakwah aja lah. Gerasa gerusu tanpa pertimbangan dalam cara dakwah. Hati-hati. Kamu jangan bersikap kasar dalam cara dakwah. <tuh> Hendalang ko bersabar. Hendalang ko halim. Pertimbangan yang masak sebelum bertindak. Hendalang ko lembut, santun dalam cara dakwah. بارك الله بكم. له mengatakan fa'alaika ya Abdullah an tar an, an tar fiqafi da'watik wa nas wa la tunqirhum min ad-din wa la tunqirhum bi ghurbatik wa la bi jahlik wa la al bi al-bar alayka an takuna haliman sabura سلس القياد لين الكلام طيب الكلام حتى تؤثر في قلب أخيك وحتى تؤثر في قلب المدعو وحتى يأنس لتعوتك ويلين لها ويتأثر بها ويثني عليك بها ويشكرك عليها أما العنف فهو منفر مقرب. Belum mengatakan selain itu Maka Wajib atas Memuai hamba Allah Wajib atas Memuai Bersikap santun lembut Dalam dakwahmu Jangan memberatkan Jangan membuat berat Masyarakat dengan Islam ini Janganlah kau membuat mereka Lari dari agama ini Jangan bikin mereka lari dengan sikap kasarmu atau dengan kebodohanmu atau dengan cara dakwahmu yang kasar, yang menyakiti, yang mazharatkan. Jangan. Hendaklah engkau bersikap halim, bersikap sabar, halus, lembut dalam menuntun orang kepada kebenaran. Lembut tutur katanya, bagus tutur katanya supaya engkau bisa mempengaruhi hati saudaram supaya engkau bisa mempengaruhi hatinya para mad'u objek dakwahmu supaya masyarakat merasa tenang dengan dakwahmu merasa lembut familiar dengan dakwahmu terpengaruh dengan dakwahmu memuji kamu atas dakwahmu dan berterima kasih kepada kamu atas dakwahmu adapun sikap kasar Adapun sikap keras itu membuat umat lari, tidak membuat umat mendekat kepada agama ini. Sikap kasar memecah belah umat, tidak menyatukan umat. Jalan Nefis, karena yang sangat indah cara Kalasikum dari beliau Rasulullah SAW, diiringi dengan Hilm Penuh pertimbangan safar diiringi -di dengan rizk qud walid kelebhutan dan kesantunan tarqah ini dengan dinasakumullah merupakan unsur suksesnya seorang dai termasuk anasirun najah unsur-unsur kesuksesan dakwah iyara as-sabrul jamil Ketika sang da'i tadi memiliki kesabaran yang bagus Al-Sheikh Al-Allama Al-Sheikh Zaid Bil-Muhammad bin Hadi Al-Madkari Rahimahullahu ta'ala Dalam kitab liyaw Al-Ajribatul Al Sajidah Al-As'ilatul Al Rashidah Di cerit yang kedua halaman 163 Ketika menjelaskan tentang Anasir Unsur-unsur Najah dakwah Suksesnya berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, Yang harus dimiliki para da'i Beliau menyebutkan Hasiran Unsur yang ke-10 Ialah As-sabrul jamil Kesabaran yang Dai itu harus sabar Sabrul jamil Al-Lathiyyu'atabaru fi fi mafum al-Sharh zat nafigan lidu'atilal-Lah, wahum sairu na fi tariq ini dalam pemahaman syariat dianggap bekal yang sangat bermanfaat untuk para dai dai ilah di dalam menempuh jalur dakwahnya sahabar itu unsur suksesnya dakwah sekaligus bekal yang bermanfaat untuk semua dai ketika menjalankan dakwah dia kepada Allah belum mengatakan in إن طريقها طويل المدى والسير فيه صعب وشاق لوجود العقبات الكثيرة التي تعترض سبيل الدعاة إلى الله فلا يغفر على تجاوزها إلا الذين اعطصهم بفضل الصبر istijabatan linidaillah ya ayyuhalladzina amanu is'ainu bisabri was-salah innallaha ma'as-sabirin lupa enggak tadi kata sa'id rahimahullahu taala sebab jalan dakwah itu tawilul mata jauh sangat jauh jarak-jarak tempuhnya berjalan di dalam dakwah ini sangat su luas sulit dan rumit penuh rintangan dikarenakan adanya penghalang-penghalang yang begitu banyak yang menghadang yang menghadang jalannya para dai dai Allah belum mengatakan fala yakdiru ala tajawuziha maka tidak ada yang mampu melintasi, melalui jalan dakwah yang terjal ini, kecuali orang-orang yang berpegangan dengan faudila, faudila kesafaran kecuali orang-orang yang berpegangan teguh dengan faudila kesafaran dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jal yang mengatakan ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman istahinu bersabari wassalah inilah engkau Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dengan salat. Inilah hamal aswadirin sesungguhnya Allah azza wajal bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, sehingga sabar dalam keraja dakwah warahmatullahi kum itu merupakan akhlaknya para dai, merupakan unsur suksesnya dakwah ilallah dan merupakan pekal yang manfaat dalam keraja dakwah ilallah. Maka harus sabar, wajib sabar, tidak boleh tidak sabar disebut katanya para ulama as-sabr dalil quwah waddawam wal istimrah sabar itu bukti kuatnya azam seorang sabar bukti dakwah dia akan terus berkesinabungan akan terus jalani dengan safarin. Dikatakan oleh al Syekh Al-Allamah asy bin Bas rahimahullahu taala dalam bukunya Fadhlul Da'wah ketika menjelaskan tentang bagaimana rintangan-rintangan yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan laqinnahu sallallahu alaihi wasallam lam yufadhib bihalik wa lam yaqtaris bihi Bil sabar, wahtasaf, wasara fi tariqah, walam yezal ta'een ilai Allah azza wajall, sabiran an al adzah, majahiran bi ta'wah, kafan an al adzah, muthamminan lahul, safihan amma yastru minhum hasbal -imkan. Namun Rasul tidak memperdulikan itu semuanya. Tidak menjadikannya sebagai beban dalam cara dakwahnya, ujian, cobaan, rintangan, pelecehan, penghinaan, cemoohan tidak dianggap. Bahkan beliau sabar dalam berdakwah, beliau ikhlas mengharapkan pahala hanya dari Allah dalam cara dakwah dan terus menempuh jalan dakwah ini. Dan terus menerus berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla Dengan penuh kesabaran, Menanggung rintangan-rintangan yang ada Mujahir terang-terangan dalam dakwahnya, Siap menahan dari gangguan-gangguan yang ada Beliau siap menanggung gangguan-gangguan rintangan-rintangan yang ada Memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada Yang muncul dari masyarakatnya Seisa mungkin itu Rasul Dengan sabar Menunjukkan antum ini Kawi Kawiul azam Azamnya kuat dalam kereta Dengan sabar Maka akan terwujud yang namanya dakwah, Wali Simran terus dakwah, terus dakwah Terus dakwah Terus dakwah Terus dakwah Terus dakwah Sampai berhasil Atau sampai dia mati Itulah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ini jalannya para ambiya wal-mursalima ini adalah jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Naam ayyushab. Faraglah. Maka ikhwanudin asakumullah perlu dan sangat-sangat penting untuk yang namanya safar di dalam meniti dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Dengan kesabaran, kata beliau akan muncul keisi komah. Sabar dalam berdakwah dia akan tabah isi komah dalam dakwah. Tidak bakal mundur. Tidak bakal mundur. Dengan sabar, kuat jiwanya, kuat azamnya. La ya khafu billahi lau matalain. Tidak akan takut celahan siapapun. Tidak akan takut hinaan siapapun Gangguan siapapun Dengan sabar Ya tahammalul azad Dia sanggup untuk memikul Sekian banyak gangguan-gangguan Berintangan-berintangan dalam keadaan dakwah Itu semua dengan buah kesabaran Dengan sabar Dia tidak akan takut Tidak akan merasa ngeri Ketika sedikit yang menemani dia Disebutkan Oleh al Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyata Rahimahullah Beliau mengatakan "Fal Sadiq, La yastauhishu min killat al-rafiq Orang yang Bosir yang jauh pandangannya dan jujur dalam cara dakwahnya. Wah dari kesabaran ya Pak. Laiyastau hezumin kila Dia tidak akan merasa ngeri dengan sedikitnya teman-teman seperjuangan dalam cara dakwah. Walamin fadzih bahkan tidak merasa ngeri ketika tidak punya sahabat seperjuangan dalam cara dakwah walaupun seorang diri dan tak merasa takut dan tak merasa ngeri irasta su'ara kalbuhu murafaqatar ra'il ketika hatinya sudah merasa disahabati, merasa bersahabat berteman dengan generasi pertama umat ini. Ya Allah kasih nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para sufi, para syuhada, para salihin yakin teman-teman perjuangannya orang-orang yang mulia tidak akan cakap dengan soprah akan membuahkan hasil para kelompok ujungnya najih yang namanya sukses jangan dihitung dengan banyaknya pengikut sukses artinya dakwahnya dia betul-betul alal di atas kebenaran tidak menyimpang istiqomah tidak sesat Terus demikian Sampai akhir hayatnya Hala Najib Sukses dalam karat da Telah menggunakan Tahun jawab dia, amanah dia Menyampaikan negara Atau bentuk yang kedua Najib di, da di. Sukses dalam karat da Umat menerima dakwahnya. Sedikit, tuh sedikit, sedikit, lambat laun semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak umat yang memahami dakwahnya, ikut dengan dakwahnya, mengerti Al-Quran, mengerti Sunnah, bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya, banyak umat yang mendapatkan hidayah, sukses dengan sabar. إِنَّمَا بِالنَّعْزَبُ مُلَهْمُ اللَّهِ الْصَبْرُ فِي دَعْوَةِ إِلَى اللَّهِ Sabar di dalam berdakwah kepada Allah. Lahumawahir. Ada fenomenanya. Ada bentuk-bentuknya. Ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya. Ini sabar, ini tidak. Namanya ma'bahir sabar. Fenomena kesabaran dalam berdakwah kepada Allah. Allah. Di antara bentuk kesabaran dalam berdakwah ialah as-sabaatu indal fitan. Sabar, teguh, istiqamah ketika terjadi fitnah-fitnah yang ada. Baik fitnah syubhat atau fitnah syahawat. Dia tetap di atas al-haq tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak toleh kanan tidak toleh kiri tidak menyimpang walaupun menghadapi berbagai macam godaan-godaan ini fenomena kesabaran plus buah kesabaran <tuh> asyik, aduktur Muhammad bin Umar Bazmul Hafizahullahu ta'ala war'ah Dalam kitab Beliau As-sabatu alal manhaj Jodohnya ya As-sabatu alal manhaj Sabat Di atas manhaj Beliau mendefinisikan Menyebutkan Yang namanya bentuk sabat Orang itu teguh, tegar di atas manhaj Iyalah ketika dia istiqamah di atasnya Dan ketika dia sabar di atas manhaj tadi Sabar di atas prinsip tadi Tidak menyimpang dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang Luar biasa Ini malahir sabar Ketika ada orang berdakwah kepada Allah di saat-saat santai, saat-saat lapan, sahabat, taklim, rajin, ah, masya Allah, ramai orang taklim. Pagi taklim, sore taklim, malam taklim, semangat taklim, semangat, ta semangat dakwah, itu bukan ukuran dan patokan warakulah itu. Ukuran dan patokan sifat kamu ketika terjadi huru hara, ketika terjadi kehebohan fitnah, ketika terjadi yang namanya bara api fitnah syubhat syahwat yang mengguncang dakwah sunnah dakwah besar dia ketika itulah kamu diuji kesabarannya, termasuk orang yang sabir, ataukah orang yang fasil, sabir yang sabar, fasil yang gagal dalam cara dakwah diuji, muncul fitnah, menggelora, menggelegar di tengah-tengah dakwah. Kokoh Tetap di atas kitab sunnah Dengan pemahaman salaful ummah Tetap dengan bimbingan para ulama sunnah Tidak toleh kanan Tidak toleh kiri Tidak menyimpang Tidak sesat Tetap di atasnya Taklim lanjut dakwah terus Kokoh prinsipnya Kokoh manhajnya Kokoh akidahnya Tidak ada perubahan sama sekali Ada sabir Inilah yang namanya orang sabar, inilah orang yang hebat, yang kokoh, yang tegar, yang teguh dalam cara dakwahnya. Inilah mustafim yang istiqomah. Ketika muncul fitnah membahana di tengah-tengah dakwah, -tengah goncang. Gimana ini? Gimana itu? Kok begini? Kok begitu? Betul juga rupanya dia itu. Ah, jangan-jangan kita yang salah? Atau terakhir gonjang? Ini menunjukkan tidak ada kesabaran di dalam meniti dakwah ilallah. Alkoholik, ada musabber. Apalagi sampai termakan fitnah tadi? Terhempas oleh gelombang fitnah tadi, terjerembab dalam kubangan-kubangan fitnah, kubangan-kubangan penyimpangan, kubangan-kubangan syubhat, fasil. Ini orang dikatakan gagal dalam dakwahnya, walaupun mungkin sekarang pengikutnya sangat banyak. Dulu tak ada yang dengar, dulu tak ada yang ikut. Begitu dia terhempas oleh fitnah, menjadi dajib ribu umat, sejuta umat banyak yang suka dengan dia. Fasil tetap dikatakan gagal dalam dakwahnya, dikarenakan dia bukan lagi di atas sunnah, bukan lagi di atas al-haq tapi dia sudah di atas sembalalah di atas inhiraf di atas syubhat enggak ada gunanya pengikut banyak enggak ada gunanya itu semua ketika kamu semua di atas penyimpangan dan kesesatan fasil bi dawati kalla dawah dulu kamu di atas sunnah sekarang kamu di atas syubhat penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan ini ujian. Ini jangan dikira hanya untuk para doa ti lal. Tapi semua kaum muslimin dan muslimat diuji kesabarannya indal fitan. Ketika fitnah, di situ akan nampak tampil rijalul fitan. Allahina sabaru alfitan. -al Al-hakee indal akan muncul rijal tokoh-tokoh orang-orang yang teguh ketika fitnah orang-orang yang sabar isi di atas al-hak ketika fitnah melanda. Ini min mawahirihi termasuk fenomena kesabaran di dalam meniti dakwah kepada Allah Azza Wajalla. Di situ akan muncul keisi akan muncul istimrar kesinambungan, akan muncul yang namanya dawam akan muncul yang namanya quwwatul azm azimah yang sangat kuat azam yang begitu kuat di sana akan muncul yang namanya khibrah pengalaman-pengalaman dalam keridaan Allah tadi tarallahu ta yang kedua min madahirish sabr <tinyatakan> dia bentuk bentuk fenomena kesabaran dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla ia masih terkait dengan tadi al istimrar wa dawam inda iradinnasi an taqwa Perkesinambungan terus berdakwah ketika masyarakat berpaling dari dakwah ini dari Terus berdakwah, melanjutkan dakwahnya, berkesinambungan laju dakwahnya. Ketika masyarakat, ketika orang-orang berpaling dari dakwah ini. Kalau ketika orang pada suka antum sabar itu wajar. Tapi uciannya ketika orang berpaling. Awal dakwah, masya Allah yang datang itu Ful Anu! Masjidnya antum. Berduyun-duyun Para ikhwah Berduyun-duyun masyarakat Berduyun-duyun muslimin wal muslimat Mendengarkan dakwah Satu, dua, tiga, empat Sekian kali kamu menyampaikan Al-haq kepada mereka Mereka mengerti Ternyata tidak sama Seperti yang ada pada mereka Ternyata konsekuensinya berat. Ternyata sulit untuk diwujudkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tabrak sana, tabrak sini, belum siap. Akhirnya semakin lama semakin hilang, semakin habis, semakin habis, semakin habis. Ternyata tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang. Menuding dakwah tadi Dengan tudingan-tudingan busta Sehingga membuat umat lari Dari pasang Berpalinglah mereka semua Dari dakwah yang mulia ini Karena Slogan-slogan dustanya -slogan parah penyesat umat tadi Akhirnya Yang hadir na'bahnya Yang hadir sedikit Dihitung dengan dua jari lama-lama dengan satu jari, lama-lama seorang diri. Begitu ya. Di sini kamu diuji. Ketika dalam kondisi yang semacam itu kamu lanjutkan dakwah, istimrar fi dakwah, dawam fi dakwah, kamu lanjutkan kamu teruskan dakwah tadi sekuat tenaga kamu dengan berbagai macam upaya, cara dan yang kamu miliki. Anta sabir enggolah orang yang sabar. Antal mukhlis as-sadiq enggolah orang yang ikhlas dalam dakwahmu, jujur dalam dakwah. Nampak jelas kamu tidak menginginkan pengikut, tidak menginginkan orang la yuridu jazaan wala syukura dan menginginkan balasan imbalan dan menginginkan yang namanya ucapan terima kasih orang lain, da' riya', da' sum'ah, da'a tendensi duniawi apapun. Sabir, sabir. Andalah orang yang sabar, jujur, ikhlas dalam dakwah. Itu bukan perkara yang mudah. Sulit tapi mudah bagian diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika melihat kondisi yang semacam itu langsung mutung. Mau mutung, Pak? Putus asa. Aduh. Kalau yang datang laki-laki antung. Laki-laki antung. Enggak ada penambahan. Bibur. ya sudah. Kalau cuma seorang diri satu antum kok gitu, ya yes, sebuah harus, Enggak usah takliun lagi. Sudah. <tuh> hmm. Itu contoh yang ringan. Ini menunjukkan antariru sabir. Anda tidak sabar di dalam menghadapi dak. Berarti ada yang tidak ikhlas pada niatmu. Tidak jujur pada niat. Berarti kamu mencari pengikut bukan Allah Taala. Berarti kamu riyad atau sumah atau yang lain lain dalam cara dakwah bukan Allah Taala. Berarti ada tendensi duniawi pada diri kamu. Facil jahal dalam cara dakwah. Makayakanmu tinaasyakumul ashar sulit. Besar pahalanya, besar amaliyahnya, besar sifatnya. Tadi tidak semudah yang dibayangkan. Kanafinahasyakumullah. Bagaimana caranya supaya orang itu memiliki kesabaran? Bagaimana muncul kesabaran dalam jiwanya dalam berdakwah kepada Allah Azza Wajalla? Jawabannya Kanafinahasyakumullah. Disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Ususu. Manhaj As-Salaf fi Da'watil Allah yang disusun oleh Fawaz bin Halil As-Suhaidi. Ditakdim Syekh Saleh Fauzan, Syi Ali Hudzaifi, Syi Saleh Hudzaifi, Syekh Abdul Jabiri. Di buku ini di halaman yang ke-58. Ketika beliau panjang membahas masalah kesabaran Beliau membuat sebuah pernyataan indah Bagaimana caranya muncul kesabaran pada jiwa seseorang? Kata beliau: ya, "Hafidz Allah. <tik> "Walau yadfagu da'iyat ila hadhi sifatil al-ghabimah jalila illa ikhlasuhu, wa yakinuhu, wa imanuhu billah." لأنه بصبره وحلمه يعظم أجره ويقوى ثروته ويزيد إيمانه حتى يحسب كل أمر يصيبه في سبيل دعوة إلى الله في جانب الله مبتغيا الأجر والثواب وما أعده الله لأول الألباب Kata beliau, tidak ada yang memotivasi. Tidak ada yang mendorong seorang da'i. Kepada sifat yang agung, yang mulia ini. Kecuali keikhlasan dia. Keyakinan dia. Dan keimanan dia kepada Allah SWT. Ini kuncinya. Ikhlas, yakin, iman kepada Allah. Sebab dengan sabarnya, dengan hilm, halimnya dia akan semakin besar pahalanya, akan semakin kuat pengaruhnya, akan semakin bertambah imannya, hatta hingga dia nanti akan meminta pahala, mengharapkan pahala dari Allah dari semua perkara yang menimpa dia. Ketika dia berdakwah kepada Allah azza wajalla, semuanya dia mengharapkan pahala dan ajr, jawab dari Allah azza wajalla ikhlas saja itu kunci semua tadi ketika antum mukhlishun fi da'watik lillahi taala dalam cara dakwahmu tidak mengharapkan apapun dalam cara dakwah barakallahu fikum maka disana akan muncul ashabr muncul yang namanya kesabaran sabar diiringi dengan keikhlasan barakallahu fikum na'am ini kuncinya. Fahri sunyatakum, ikhlaskan niat antum dalam berdakwah kepada Allah. Dakwah bukan untuk cari pengikut, dakwah bukan untuk cari ketenaran, kemasifuran, dakwah bukan untuk mencari prestise dakwah bukan untuk mencari dunia, dakwah bukan dalam karya ataupun sumah, tapi dakwah dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ihtisabul ajr inna Allah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggapai tujuan dakwah yang paling inti tujuan dakwah yang paling inti barakallahu fikum iyalah ikhrajun nas minadhulumati ilan nur wa irsyaduhum ilal haqqi hatta yakhudhu bih wa yanju minannar wa yanju min ghadabillah Maksud dan tujuan dakwah kita adalah Mengeluarkan masyarakat Mengeluarkan umat manusia Dari kegelapan menuju pada cahaya memimpin mereka kepada kebenaran Supaya mereka mengambil al-haqtati Selamat dari neraka Selamat dari murkanya Allah Azza Wajalla. Jal Ikhrajul kafir Membulmatul kufur Ila nuri wal huda Mengeluarkan orang kafir Dari gelapnya kekufuran Menuju cahaya petunjuk wa ikhrat al jahil min dhulmat al jahl ila nur al ilm wal 'asi min mengeluarkan orang jahil dari gelapnya kejahilan menuju cahaya ilmu mengeluarkan ahli maksiat dari gelapnya kemaksiatan menuju cahaya ketaatan hadzal maqsud min ad inilah yang dimaksud dengan dakwah, Allah wa aliul ladina amanu, yuhrujhum min al ilan ila al nur. Allah wa orang orang yang beriman Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Farusul bu itu liyurujul nasa min al zulmati ila nur. Wadu'atul hakikahalik, yakubuna bidakwah, wai nshakuna lah. لإخراج الناس من ظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار ومن طاعة الشيطان ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله Para Rasul dan Para Nabi diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Begitu pula semestinya dai dai kebenaran mereka bangkit tampil berdakwah semangat berdakwah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya, menyelamatkan mereka dari api neraka dan mengeluarkan mereka dari ketaatan kepada syaitan menyelamatkan mereka dari ketaatan kepada hawa nafsu menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. demikian dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syibin Basrahih as rahimahullahu taala dalam kitabnya Da'watu wa Akhlaqud Du'an sabar barakallahu fiikum sabar sampai kita mati di atas al-haq as di atas al-haq sampai Allah menetapkan kemenangan-kemenangan po tolong pertolongannya kemudahan-kemudahannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini wallahu taala la mubissawab ini untuk penyampaian Dua jam pemaparan materi saya kasih waktu minimal atau maksimal setengah jam barangkali antum ada yang mau ditanyakan barakallahu fikum walhamdulillahi al Langsung boleh yang laki-laki. Yang penting gampang. Nah, Ayuh lah, Pak. Lah. Nah, Hah? Yang utama dulu. Nah. Teriyi ada yang bertanya terkait dengan pernyataan sebagian pihak. Ketika berdakwah, dicek terlebih dahulu. Dipelajari. Kalau ternyata dakwah kita di situ terima, dakwah. Kalau ternyata ditolak, ya jangan. Ini Barakalohikum makalah yang kurang tepat, pernyataan yang kurang benar. Dakwah kita itu tidak hanya untuk orang yang menerimanya. Artinya dakwah itu tidak hanya untuk kaum muminin. Orang-orang salihin Orang-orang yang mutaqin Yang menerima dakwah Tapi dakwah kita umum Kepada semua umat manusia Tanpa terkecuali Khadir, Fasid, Mubadid Orang yang maksiat Juga didakwai Barakallah itu Yang kedua Yang kedua Kita berdakwah itu Dalam rangka untuk Meminta uzur kita sudah menyampaikan ilmu Kita menyampaikan Islam ini kepada masyarakat Supaya nanti dia melakukan kiamah Mendapatkan uzur Dari Allah Azza Wajalla. Jawa Yang ketiga eh, Terkait dengan dakwah kita ini Barakulahikum setelah telah diupayakan tadi Diutarakan tadi Tujuannya bukan untuk mencari pengikut, Pas menyampaikan amanah Menyampaikan risalah Kepada umat Diterima, Alhamdulillah tidak juga, tidak ada masalah. Namun jangan lupa dalam menjalankan dakwah ilah Allah harus diperhatikan usulnya, cara dakwahnya. Masing-masing madzamu um memiliki cara dakwah sendiri-sendiri. Berdakwah kepada orang kafir punya cara sendiri. Berdakwah kepada orang-orang yang fasiq, ahli masyiyak punya cara sendiri. Berdaf pada orang yang membangkang, menentang, ada caranya sendiri. Berdapat kaum muslimin yang, yang masya Allah yang nurut, yang baik, yang soleh, ada caranya sendiri. Yang kita perhatikan ialah membenarkan uslub kita, cara dakwah kita, sesuai dengan Quran dan sunnah. Diterima atau tidak, itu semuanya bukan tanggung jawab kita. Tadi, ini berjudi al-sunnah. Jangan seperti harafi Hizbiyin, mereka itu dakwah yang cari pengikut semata-mata jem'un nas mengumpulkan orang lain kalau diperkirakan tidak dapat orang dia ya akan teruskan dakwahnya. diperkirakan dapat orang, baru dia berdakwah itu manhajnya harafiyin, hizbiyin barakulah namanya jamul ajba' ah. hanya mencari pengikut saja itu namanya dakwah politik barakulah Allah Ta'ala alam bisawah Ayo yang kedua. Yang selalu lupa. Iya, itu pasti kalau uslubnya salah. Dakwah umat lari. Itu uslubnya salah. Caranya salah. Kalau demikian kenyataannya, maka dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah azza wajalla. Dikatakan cara yang salah tadi barakallahu fihi paham ya. Dan semuanya muadnya mempertanggungjawabkan dakwahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla Semua dai, semua dai mempertanggungjawabkan dakwahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika benar, alhamdulillah. Ketika salah, maka dia menanggung dosanya barakallahu. Nah, Iman. Cuma di sini harus dikasih uh, sedikit tanbi. Hawatir dari ucapan-ucapan tadi Orang itu Tidak berani menyampaikan sesuatu Yang sifatnya prinsip Gara-gara takut umatnya lari Tidak berani menyampaikan prinsip-prinsip agama Tidak berani menyampaikan Masalahan haji Pokok-pokok man haji pokok -pokok man haj islam Alasannya nanti umat terpecah Yang seperti ini Salah Itu dakwah tabliriyah itu dakwah ikhwaniyah, itu dakwah harakiyah. Dakwahus sunnah justru menyampaikan yang kali pertama pokok-pokok agama, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip din, cuma caranya yang bagus. Uslubnya tepat. Dizahulukan malayah. Kalau mereka enggak ya اخي sedang bicara masalah itu Kenapa nanti umat akan lari? Yaki jangan bicara masalah tauhid. Kenapa nanti umat terpecah belah? Yang ini musyrik, yang ini muafiq, yang ini. Tak berani. Jangan bicara masalah usul, usul syariat, perisipun syiir Islam. Nanti maka terpecah belah. Yang ini sururi, yang ini tablighi, yang ini. Tak berani bicara itu semuanya karena takut umatnya lari. Itu metode Manhas da'wahnya Haratiin, hijriyin Tatliriyyin Ikhwanin Alu, Justru kalau ahli sunnah Da'wah sunnah yang kali pertama Didakwakan masalah tauhid Masalah akidah, prinsip-prinsip Agama, tapi ingat Uslubnya tepat Makanya tugasnya para da'i Adalah memperbagus Memperindah, memperbenar Uslubnya dengan pimpinan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Salaf, dengan penuh hikmah, dengan penuh warif, penuh adil, kelembutan, kesantunan, segala macamnya, dan menyesuaikan madhuunya masing-masing untuk menampakkan ushul tadi. Paham sahaja? Itu yang dimaksudkan oleh mereka yang dikatakan dari MMLM. Nah, eh, begitu ya, begitu. Ketika menyampaikan masalah ini, wah ini dakwah fitnah, membuat umat pecah. Apanya yang pecah Apanya yang muncul fitnah Jangan-jangan yang pecah Sehingga sana anda Barakulah nah, itu Tidak nah, ada demikian Namik Uslupnya yang harus tepat Barakulahikum Allah Alhamdulillah Ada lagi yang ketiga Cukup kan lah? Cukup Yang lain Hm, jangan malu-malu, tapi yang mudah. Hm, ngalanya. Masyaallah, tabarakallah. Pertanyaannya tajam-tajam semuanya. Hm, yang tajam diasah atau ditumbulkan. Ah, ya, Allah. Nah, bas. <tuh> yang kita sampaikan yang terkait dengan Ummah Jaya. Apa tujuan Islam Nusantara dan kesesatannya, masuk. Nah, hari-hari ini akhir-akhir ini beredar gencar dimunculkan yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara yang mereka maukan ialah Islam yang sesuai dengan selera Nusantara. Islam yang sesuai dengan prinsip kebinekaan Nusantara. Daragahuikum. Ya. Jadi ya Nusantaraisasi Islam. Daragahuikum. Nanti ada Islam ala Bugis, Ada Islam ala Makassar Ada Islam ala Mandar Ada Islam ala Duri Ini semuanya suku-suku nyantung itu Para kelas itu Islam ala Selayar Itu baru segitu taikhannya Islam ala Madura, Islam ala Jawa Islam ala Sunda -l -l <tuh> Tapi secara praktiknya Aku tidak masuk hitungan sekarang ini Yang masuk dalam hitungan adalah Jawaisasi Islam Mengembalikan lagi Islam ke Jawa ini. Amiin. Barakallah. Ini yang ada. Sehingga Islam Nusantara tidak mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah serta kualitas. Barakallah. Ini Islam Nusantara. Tujuannya untuk mengkikis akidah Islam, mengkikis prinsip-prinsip keimanan kaum Muslimin. Islam Nusantara para mengedepankan yang namanya pluralisme. Prinsip dan keyakinan semua agama adalah benar. Mengedepankan yang namanya sesuatu yang sifatnya lembut, lunak, familiar. Anti dengan segala sesuatu sifatnya keras. Radikal dan segala macamnya. Baraklah. Islam Nusantara ini digandeng oleh jil Jemaat Islam liberal. Mereka ini menggandeng, merangkul Syiah Rafidah, Haola, sehingga chill, chill, Syiah -ra Rafidah dirangkul. Mereka berupaya untuk masuk di kalangan Sufiya, uh, Sufiya Asyaria Maduridiyah sebagai ormas yang paling besar di Indonesia ini. Dan mulai masuk ke semua insannya pemerintah. Lawan mereka cuma satu, Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka istilahkan dengan Wahabi, mereka istilahkan dengan Salafisme, yang mereka istilahkan dengan Radikalisme, mereka istilahkan dengan Terorisme dengan Dusta Wahabi. Barakallah itu menggambarkan bahawa Islam yang sesuai dengan Sunnah itu keras, nah, suka perang. Dahsuku perdamaian wahdat. Allahul Musta'in, Allahaulah, Wallahu Ta'ala. Maka waspadai gerakan Islam Nusantara ini. Sebagaimana kita mewaspadai gerakan liberalisme, sebagaimana kita mewaspadai gerakan pluralisme. Barakallah. Nusantara ini carikan kuat barakallah. Allahul Musta'in, Allahaulah, Wallahu Ta'ala. Nah, Apakah syiah termasuk 72 golongan yang sesat Atau kebukan dari Islam Syiah bertingkat-tingkat Tapi syiah untuk di zaman sekarang ini Barakulah dikum Sudah semuanya, hampir semuanya Sudah sampai tingkatan Raffiullah Bukan semata-mata syiah Raffiullah idna'a syariah mereka yang sampai tingkatan rafidhah bukan termasuk 72 golongan yang sesat tetapi sudah masuk kepada al-sirakul kafirah sekte yang dikafirkan para ulama kalau 72 golongan yang sesat itu muslimin masih muslimin tapi yang rafidhah jesna asyariyah imamiyah bahkan yang lain-lainnya itu eh, semua sudah sampai tingkatan kafir Dikatakan dari para ulama Barakulahikum Sebagian orang Mengatakan Kita tidak usah menyinggung Atau menyalahkan orang lain Mari kita berdakwah Sesuai dengan cara-cara kita masing-masing Namun tangan kita satu Tujuan kita satu Mengajak manusia Dan sholat dan dakwah aroma jamaah tabligh gitu ya ya eh, ini aroma-aroma jamaah tabligh Pakar wasit ini pernyataan yang salah yang pertama pernyataan dia sudah kita dakwah Tidak usah menyalahkan orang lain ini prinsip eh, ini ini ucapan menggugurkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar padahal prinsip amar maruf nahi mungkar itu pokok agama. prinsip ini pasti ada dan selalu kita lakukan selalu kita gunakan dalam semua aspek kehidupan kita bukan semata-mata agama atau dunia pakai amar maruf nahi mungkar pakai alwala walbarok pakai tahdir secara ta'jil saya harap Allah itu ya apa ya? saya percaya Antum Dikasih orang minum Antum dikasih orang minum Air got Merima atau nolak Kau diem Kenapa nolak Karena dia bau Dengan prinsipnya mereka Sudah terima saja Tidak usah saling nyalahkan Ya masing-masing orang sendiri sendirilah Ada yang mau ngasih air putih cernih Ada yang mau ngasih air got ya, Masing-masing orang lah masing -masing Apakah orang yang berakal Akan membenarkan ucapan semacam ini Tidak Ya itu tidak waras Semua orang yang sehat Menolak air got Yang terima air Bersih, yang, yang bagus, yang segar Anda sudah suruh milih ini air susu basi. Ini air susu fresh, segar. Milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang, yang mana? Yang segar. Yang yang lainnya tolak. Kenapa? Basi. Nabi gitu ya. Itu Amar Pauh dah dimukar. Jerau tak adil. Marah kalasikul. Kalau dengan gaya mereka, sudah terima semuanya Tidak usah pilih pilih Hah? Yang fresh, yang basi Masuk Kan begitu Ya Ihoan Dalam urusan dunia saja Antum pilih pilih Dalam urusan dunia saja Antum menyalahkan yang keliru Menyalahkan yang jelek Apalagi urusan Agama, urusan dakwah Ulah akhirat susu, susu saja kamu katakan basi saya tahu basi bau segala macamnya kamu salahkan tadi padahal kalau kamu minum paling kalau mati kan gitu ya ia berpenyakit kenapa virus, kenapa bakteri, kamu mungkin mati ujungnya kan mati lah ini atau orang berda'wah menyampaikan kesyirikan Menyampaikan kekufuran Menyampaikan bid'ah, Menyampaikan pemahaman-pemahaman yang sesat Sudah tidak usah nyalahkan dakwah dengan cara masing-masing Yang menujuannya sama Semuanya sholat, semuanya da'wah selesai Itu namanya Membiarkan masyarakat itu kafir Membiarkan masyarakat itu menyimpang Membiarkan masyarakat itu Masuk neraka Susu saja kamu, jarah, kamu salahkan apalagi yang satu itu? Memang ketika orang merasapinya terkena pemahaman kufur tadi, tidak mati orangnya. Tetapi yang mati apanya? Akidahnya mati, imannya mati, islamnya mati, murtad dengan tanda dia saja. Orang yang berakal sehat tidak akan menerima omongan semacam ini. Tertentangan langsung dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Cuman ada ketentuannya. Tidak semua disalahkan Tidak semua ditegur Yang disalahkan yang salah Yang ditegur yang keliru Yang diluruskan yang menyimpang Sampai gitu Harikullah, Harikullah. Yang kedua Dia mengatakan sudah Mari kita berda'wah dengan caranya masing-masing Ya di si da'wah itu perkara ibadah Ibadah yang paling afbal Dan dia mengakui itu. Ibadah itu dalam Islam Harus ikhlas Dan Sesuai dengan contoh Rasul Itu dua syarat diterimanya Amal ibadah, ikhlas Sesuai dengan Rasul Sehingga dalam prinsip Islam Yang namanya dakwah tauqidiyah Prinsip dakwah Metode dakwah, manhaj dakwah Harus datang dari Allah dan Rasulnya Harus dengan bimbingan Wahyu, Quran, sunnah Dengan pemahaman salam Tidak bisa bikin sendiri-sendiri Ayam itu kalau dengan cara seperti ini, sudah dengan caranya masing-masing, maka akan muncul kaidah Yahudi. Al-ghayah tubarrirul Yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. Sudah masing-masing, cara saya seperti itu, yang penting tujuannya sama, salat, dakwah. Kayak gitu. Ini penyimpangan yang luar biasa. Yang ketiga, dia mengatakan yang penting tujuannya satu, mengajak orang untuk salat dan dakwah ke rumah itu buah dari ajakan dakwah. Tujuan dakwah mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kekufuran menuju iman, dari bid'ah menuju sunnah dari ketaatan eh dari maksud menuju menuju ketaatan kepada Allah azza wajalla. Yang paling inti mengeluarkan mereka dari gelapnya syirik, gelapnya kufur menuju kepada cahaya iman dan tauhid. Buah daripada itu nanti adalah semangat beribadah solat, semangat berdakwah. Tujuan dakwah bukan untuk orang solat. Itu buah daripadanya. Tujuannya bukan seperti itu. Sehingga dari mulai awal sampai akhir tidak ada yang terasa sedikit punnya. Barakallahu fiikum. Ini, ini, ini semua ya, Khan. Subhat subhat dan manhajknya harokin hijbin, dan mengarah dakwah para kelur tapi sebenarnya mereka sendiri melanggar prinsip ini mudah dengan cara masing-masing padahal mereka sangat benci dengan dakwah sunnah paling benci mereka itu radikal tuduhan dusta mereka itu teroris tuduhan dusta lagi mereka itu begini-begini-begini Hei, katanya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Katanya tidak boleh saling menyalahkan. Nah sekarang kok kamu menyalahkan? Nah kok kamu sekarang begini? Ya apa ya? Hatta orang yang betul-betul mengedepankan kebinekaan katanya, islam nusantara ini menyukai kehalusan, kelembutan. Pesatuan dan segala macamnya. Tidak bisa melaksanakan prinsipnya sendiri. Pasti menyalahkan yang lain. Dan begitu kasar caranya. Begitu keras caranya. Ketika menyalahkan, menuduh dengan dusta. Da'watul sunnah, da'watul salatiyah. Allahumma sinta'ana wa la hawla wa la quwwata illa'adillah. Nah, kerana kan prinsip mereka bukan dari Quran dan sunnah para kud. untuk mewaspadai bagaimana ciri-ciri penampilan orang-orang syiah Masya Allah. kalau benar-benar mungkin uh, sama ya tidak jawabnya tapi anda bisa tahu ini masjid syiah satu dari azannya. mereka mengumandangkan azan hayya ala khairil amal ini ringan syiah zaidi ringan yang paling parah dia mengatakan asyhadu anna aliyan waliullah. Paham ya? Jadi, mengerti asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dengan itu. Ah anna aliyan Alis besi Ali waliullah. Ini ciri-ciri ada Syiah. Dalam salatnya tidak ada amin. Dalam salat jahriah tidak mengumandangkan yang namanya amin. Tidak ada yang meminta Itu ciri-ciri syiah Ciri-ciri eh, mereka yang paling gampang itu adalah Dia ya, memperingati hari besar mereka Barakulahikum Di hari ini Pas hari ini Ewan, Tanggal 10 Muharram dengan kalender pemerintah ini hari berkabungnya Syiah. Hari kesedihannya orang Syiah karena pada tanggal 10 Muharram terbunuhlah Hussein bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa cucu Rasulullah sallallahu alaihi Ciri-ciri Syiah mengagungkan Al-Husain, lagi-lagi ya Hussein, Husain Hussein dengan semangat Husainiyah. Itu ciri-ciri Syiah. Nah, memperingati tanggal 10 Ramadhan sedih. Sedih, tidak boleh ada hajatan selama muharom. Syiar, hmm. berkabung dan segala macamnya ketika 10 muharom. Ini ciri-ciri Syiah. Tajud, barakah Ciri yang paling jelas Tapi disukai oleh banyak orang. Mutah, huh? baca zina. Jika nikah mesti ada punya haram, persinan, kawin kontrak, mutah. Barakallahuikum. Ini ciri khasnya orang syiah yang disukai banyak orang. Di antara yang membuat orang tu suka dengan syiah tu ini, Evan. Pancinya adalah jadi pelacur ini, Evan. Barakallahuikum. Nauzubillahimdinalai. Na Tama banyak lagi Evan di Nasehul Muhammadiyah. Ya mereka mencelah Abu Bakar, mencelah Ali, mencelah Aisyah, mencelah Abu Hurairah segala macamnya. Ibrahim. Sekarang ini luar biasa Yang terang-terang di Indonesia ini Resmi Belak-belakan ialah Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia Ijabi Resmi Ini sudah memiliki Pusat, wilayah dan daerah Sudah ada Bimilan daerah dan wilayah Sudah ada jadi perkumpulan, per perhimpunan Ahli baik Indonesia Hati-hati, syiah para kemudian Apakah ada keutamaan Orang-orang yang meninggal pada hari Jumat? Nah. Termasuk tanda-tanda husnul Khatimah, tapi ini berlaku Bagi orang-orang yang semasa hidupnya Adalah orang-orang yang di atas, uh, di atas kebenaran Orang yang soleh para kemudian atau dia orang yang insaf baru insaf dari dosa insaf dari penyimpangan penyimpangan taubat lalu dia bagus baik akidahnya baik amalnya baik amal solehnya nggak lama dia mati matinya jumat atau malam jumat itu ciri-ciri husnul -ciri. khotimah tariklah Ada berapa macam jenis haji Tiga Ifrat, Kiran, Tamatok Di Indonesia termasuk haji apa? Untuk di zaman kita sekarang ini Dengan pengaturan yang ada sekarang ini Hampir semua jamaah haji seluruh dunia Menggunakan metode Tamatok Umrah baru haji Umrah baru haji Itu hampir semuanya yang Kiram mungkin dah ada, paling orang-orang Saudi sendiri mungkin. Yang Ifrad hanya satu dua orang. Yang Telat tak dapat kisah, dapat kisah yang menjelang manasik. Nah, itu begitu ya Ifrad Barakah itu sangat sedikit. Selebihnya Tamato Barakah itu. Dan Tamato merupakan manasik haji yang paling akhlal dengan kesepakatan para ulama dan wajib menurut sebagian ulama. <coughs> Rinciannya ya harus dibahas masalah hukum-hukum dan kamul hajj itu buku fikih barakallah. Naam Allah taala alam jam 5 ini lanjut terus. Hmm. Paste. Yakin? Ini masih ada lagi yang belum jawabin. Hah? Oh, gitu. Oh, ada pada Isa nya, masya Allah. Oh, ya kerana lewat hari ini. Untuk cukup gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, tak hafal, dilanjutkan pada Isa. Nanti balik malam ada talim ta kembali. Mungkin temanya berbeda Mungkin tausiah umum, warahmatullahi wabarakatuh. Diteruskan pada Isa sebentar. Mungkin melanjutkan uh, Pertanyaan yang belum dijawab tadi Wallahu ta'ala alam Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka wa bihamdika Asyidu an la ilahi la ta Asyidu an la ilahi la